Третє. Принаймні до сьомої вечора. Її гризе записка наліплена на сидіння велосипеда Бонні Дал. З мене досить. Були дні, коли Голій собі роздумувала, чи не залишити таку записку і піти. Але так і не наважилася. А ще були моменти, коли вона думала покінчити з усім разом. Висмикнути чеку, сказав би Біл. Але то було несерйозно. Ну, хіба щораз чи два. Вона телефонує, пані Дал, зі свого кабінету, і жінка відповідає після першого гудка, нетерпляче і трохи задихано. «Це Файндер Скіперс?» «Так, Голлі Гібні. Чим можу допомогти, пані Дал?» «Слава Богу, ви подзвонили. Я думала, що ви з містером Гантлі ніби у відпустці, чи щось таке?» «Щось таке», – думає Голлі. «Чи могли б ви завітати до нашого офісу завтра, пані Далло? Це в...» «У Фредерик Білдінг, знаю. Звичайно. Поліція взагалі нічим не допомогла. Зовсім. У котрій годині?» «Вам підходить дев'ята». «Ідеально. Щиро дякую. Останнє мою дочку бачили о четвертій хвилині на дев'яту першого липня». Є відео з нею в магазині, де... Ми обговоримо це завтра, каже Голлі. Але жодних гарантій пані дал. На жаль, за справу беруся лише я. Мій партнер хворіє. Боже мій, не ковід? Саме ковід, але легкий випадок. Голлі сподівається, що це її заспокоїть. Маю до вас лише кілька запитань. У повідомленні ви сказали, що Бонні останній бачили в Джатмарт, По місту їх досить багато. Який саме? «Той, що біля парку, на Редбенку. Знаєте це місце?» «Так, знаю. Голі навіть двічі купувала воду у тому Джетмарт. І там знайшли її велосипед?» «Ні, нижче по Редбенк. Там є порожня будівля. Ну, на тому боці парку багато порожніх будівель, але у цій була автомайстерня чи щось подібне. Її велосипед стояв на підставці біля фасаду». «Жодної спроби приховати?» Жодної. Жінка-детектив, з якою я розмовляла, міс Джейнс, сказала, що Боні, можливо, бажала, щоб його знайшли. І ще сказала, що автовокзал і залізничний вокзал знаходяться лише за милю, приблизно біля в'їзду до центру міста. Але я відповіла, що Бонні не залишила б велосипед і не пішла б решту шляху пішки, бо навіщо їй це? Я маю на увазі елементарну логіку. Вона набирає обертів, впадаючи в істеричний ритм, добре знайомий Голі. Якщо її не зупинити, вони зависнуть на дроті на годину чи й більше. Дозвольте мені зупинити вас, пані Далл. Пені, звіть мене, пені. Добре, пені. Ми повернемося до вашого питання завтра. Наші ставки – 400 доларів на день, мінімум три дні плюс витрати. Я напишу список, ми приймаємо мастер віза і чеки на пред'явника. Амекс не приймаємо, бо вони… Засранці. Слово, яке природно спадає на думку голі. Ну, бо з ними важко вести справи. Чи ви готові продовжувати на цій основі? Так, звісно. Без вагань. Детектив Джейн спитала, чи не було в Бонні депресії. Я розумію, що вона мала на увазі, чи не замислювалася Бонні про самогубство. Але моя донька – життєрадісна душа. І лишилася такою навіть після розриву з тим кретином, від якого вона наче збожеволіла. За два-три тижні, ну, може, за місяць, знову зійшло сонце, але поговоримо про це завтра, нагадує Голлі. Ви матимете достатньо часу, щоб розповісти все детально. П'ятий поверх. І ще, Пенні. Так? Не забудьте маску. Н95, якщо маєте. Я не зможу вам допомогти, якщо раптом захворію. «Я буду, обов'язково буду. Можна називати вас Голлі». Голлі відказує, що це було б добре, і розмова нарешті закінчується. Голлі згадує пропозицію Піта і намагається переглянути на Нетфлікс фільм «Криваво-червоне небо», але коли починаються жахи, вимикає його. Вона знайома з усіма кривавими подвигами Джейсона, Майкла та Фредді і знає на пам'ять назви кожного фільму, в яких Крістофер Лі грав кривавого графа, але після Брейді, Гарцфілда та Чета Ондовські, особливо Ондовські, вона думає, що, мабуть, втратила смак до кінематографічних жахів. З попільничкою в одній руці та цигаркою в іншій вона підходить до вікна і стоїть, дивлячись на згасаючий день. Погана звичка. Вона вже починає думати про те, наскільки сильно їй захочеться курити під час зустрічі з Пенні Дал, адже знайомство з новими клієнтами завжди стрес. Вона хороший детектив і давно вирішила для себе, що це саме та справа, заради якої вона народилася на світ. Її покликання. Але за змоги делегувала б привітання і першу зустріч Пітові. Вона все провалить. Голі думає, чи не звернутися по допомогу до Джерома Робінсона, але він саме працює над редагуванням книги про свого прадіда, не аби якого оригінала. А ж Джером не відмовить, якщо вона попросить, але не хочеться його відволікати. Треба змиритися. А ще в будівлі заборонено палити. Коли дал нарешті піде, доведеться вийти у бічний провулок. Голі усвідомлює, що переставляти меблі заради звільнення місця для шкідливих звичок – характерна риса всіх залежних. Куріння – погана і небезпечна звичка, але нічого більше не здатне втішити так, як маленький клаптик паперу із загорнутою в нього дрібкою тютюну. Якщо дівчина поїхала потягом, це документально зафіксовано, навіть якщо сплатила за квиток готівкою. Те саме з Greyhound, Peter Pan, Magic Capit і Lux. Але в сусідньому кварталі є двоє перевізників, які здійснюють нерегулярні рейси. Один називається Tri-State, а інший... Вона не пам'ятає і сьогодні не має бажання шукати відповіді в інтернеті. Крім того, хто засвідчить, що Бонні Дал поїхала автобусом чи Амтрек? Могла вирушити автостопом? Голі згадує, це сталося однієї ночі, як Клодет Кольбер, підсмикуючи спідницю і поправляючи панчоху, підвозить Кларка Гейбла. Не так вже все і сильно змінюється. Тільки у Бонні Дал не було великого сильного чоловіка, який би її захистив якщо, звичайно, вона не відновила стосунки зі старим хлопцем, про якого згадувала її мама. Клодет Кольбер При народженні Емілі Клодет Шушуан 13 вересня 1903-30 липня 1996 Американська акторка кіно, театру і телебачення, лауреатка премії «Оскар» Кларк Гейбл 1 лютого 1901-го, Огайо, 16 листопада 1960-го. Голівудський актор, секс-символ 30-х і 40-х років. Найбільше відомий ролью Рета Батлера у кіноепопеї «Звіяні вітром», 1939 рік, за виконання якої він отримав свою третю номінацію на премію «Оскар» у категорії «Найкраща чоловіча роль». Немає сенсу розбиратися із цим зараз. Ймовірно, завтра буде багато з чого вибрати. Вона сподівається. Справа Пенні Дал надасть їй можливість подумати про щось ще, окрім безглуздої смерті матері, спричиненої політикою. «Я сподіваюся на Голлі», – думає вона, – і йде до спальні, щоб одягнути піжаму і помолитися.